Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Və salatu və salamu alə işləfələnbiyyə Və seyyidil mürsəlin əməə bəd Rabb-i işləhli sadr-i və yəsirlə əmri və hl-lugdətən min lisəni yəfəhü qəvli Demək qalmışdıq ki Şəyh Allah ona rəhmət eləsin İnsanların ələ bir şey qəlbindən o artıhainlığı çıxatmaq üçün başladı Allah subhanahu va taala'nın əzab varisinə varid olaq həsstərə keçməyə. Yəni üslubunu dəyişdi. O tərəfdən qurtardıqdan sonra bu tərəfə keçir. O hadislərin də bir hissəsi oxunmuşdu, bir qismi də inşallah oxumaya davam edirik. Deyək ki, fi sahih buxari min hadis Said qala qala Rasulullah sallallahu alayhi və sallam peyğəmbər sallallahu alayhi gələn bir az buyurur ki, İzə avudi atil cinazə alə ənaqihim. Di cənazə qoyulanda insanlar o insanlar cinazəni çinlərində aparanda cinazə danışır. Əgər o insan salih insan salih ölən kimsə deyir ki məni aparılacağım qəbrə tez aparın qoyun. Yəni, tez çatdırın mənə yerə. Əgər o insan deyilsə, salih insan deyilsə və ya kafirdirsə, ya o bizim Salman da amma zalımdır, günahları çoxdur. Onda yemin insan qayıdır ki, vay olsun deyim mənim halıma deyim, harafasdir. Yəni şüvəl salır cəlazə. Sonra Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm deyir ki, yasmau hə şeyin illa al-insan. Və onun səsini deyir insandan başqa hər bir şey eşidirdi. Vələ və səmiyyə həl-insən ilə soyuq, əgər insanlar deyil, onun də onun səsini heçsək insanlar deyil, qorxardırlar. Və Allah subhanətə alanın elə bil ki, bu səsini gizli saxlamalı hikmətlərindən bir də odur ki, əgər insanlar onun səsini heçsək edilər, bəlkə də öz ölülərin qəbirlərə bastırmazlar. Və həmçinin hədsin faydalarından bir də odur ki, məsələn, gətirilər ki, bu... <coughs> Bədəvi ərəblərin, yəni ki bizdə də məsələn rayon yerlərində, kənd yerlərində əvvəldən, cənazəyə aparanda məsələn, axın alıcaqdan belə şey nəparırlar deyir, o vaxt deyir, heyvanlar hürkür qaçır deyir ətta cənazə gedən yoğun üstündə deyir pişir deyir, itdir belə deyir, heyvanlar deyir, hamısı qaçır gedir yəni, qorxularından deyir çünki onun səsini Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, ins <coughs> Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, qiyamət günüdə günəş insanların üzərinə, başlarının üzərinə gəlib yaxınlaşacaq. Və yüzlərlə fiha bi həkəzə kəzə və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, günəşin istiliyi götküzə artacaq, çoxalacaq. Hətta deyir, görsən ki, dənizlərdəki və göllərdəki su var deyə qazanda fincə qaynırdı, elə qaynayacaq deyir. Və insanlar da deyir, öz qatalarına görə insanları təri olacaq. Kimin təri Dizindən olacaq, kim ümtəri göbeynindən olacaq, kim ümtəri sinəsindən olacaq, kim də deyir, öz sərinin içərisində deyir, boğulacaq. Sonra başqa bir hədstə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Mən taad fi nəfsi əv ixtələ fi məşihi ləqiyallaha və huva qadvar. Kim deyir, təkəbülli təkəbülli gəzərsə, loğva loğva gəzərsə, özündən belə razı razı gəzərsə, Allah Subhanahu va taala qiyamət günü qarşılaşanda Allah Subhanahu ondan qəzəblə olar. Sonra başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu alayhi ve buyurur ki: "İnnel musawwirine yə'zibun yawmal qiyamah" şəkil çəkənləri Allah Subhanahu va taala qiyamət günü əzab verəcək. Onlara deyəcək ki: "Əhyu ma xalaqtum?" <coughs> Xalq elədiklərinizə, yaratdıqlarınıza Ruh verin və onlar onu eliyə bilmədiycə onların əzabı getdikcə şiddətləşəcək. Sonra yenə Peyğəmbər sallallahu alayhi və buyurur ki: "İnne ahadakum iza mata urid alihi maq'aduhu bil-ghadati wal-ashr wal-ashiy". öləndə insanın axirətdəki yeri səhər və axşam ona göstərilir. Əgər Cəhənnəm məhəlləndirsə cehannamdakiyəri cənnət əhlinindən isə cənnətdəki yeri cəhət yerin ona səhər Allah və axşam göstərilir. İmkanan min ehlin narif min ehlin nat in kana min ehli jennatin fa min ehli jenne. Fiqal hada maq'aduka hatta yaba'thaka Allah azza ve jalla yawm al-qiyamah. Dedik ki, səni Allah uثمانda qiyamət gündə də sənin yerin bu olacaq. Əgər insan mömin isə, ola bilsin bəzi günahlarına ona əzab olsun, və bu, elə bir ki, əzab onun üçün kəfrarı olsun və qiyamət üçün qalxanda artıq təmiz qalxsın. Və bir növ, insan öz yerini qabacdan görməyə onda təskinlik yaratsın. Ki, insan bilir ki, inşallah nə ol olmasa, axilim nədir? Axilim inşallah deyə yaxşıdır. Amma kafirlərin əzabı getdikcə şiddətləşəcək. Həm belə bir əzab, həm də ki, bunu dağlıca da o müjdəliyirlər ki, Buradan duramdan sonra vay olsun səhərdən. Ayrıq, qardaşlar. Yəni, əzab üzərinə əzab. Yəni. O, özü, yəni, insan üçün böyük bir əzabdır. Necə ki, bir hədstə gəlir ki, kafirədir, əzab olaraq ölüm mələyinin sifətini görmədiyi yetərdir. Ayrıq, kafirədir, əzab olaraq ölüm mələyinin sifətini görməyi yetər. Yəni ki, insan hətta, yəni, əzab olaraq kafirə bu da yetər ki, öz yeri qabağcıdan ona göstərilir, yəni. İnsan göstərilməsə, insanda yəni, psixolojiya cələtdən belə bir şey var ki, qabağcıdan insan yaşadır, yəndə görürsən, 10 il ömrü varsa, məsələn, qabağcını sənkəyə əldirəcəklə, sən asacaqla, kəsəcəklə, görürsən ki, 2 il yaşadır, fikirdən zəttən infaddırır insanı, görürsən, xəstəliyə tapırı içində. Amma burada xəstəliyə də olmayacaq və Allah subhanələ onun ömrü nə qədər var, o q Sonra başqa bir hədisdə gəlir ki, iza izasar əhlü'l-cənnət fil sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, cənnət əhli artıq dil cənnətə yerləşdirilənlər, sonra və cəhənnəm əhli ilə cəhənnəmə yerləşdirilənlər, sonra ölümü gətirəcəklər, kəsəcəklər. Və deyicəklər ki, ey cənnət əhli, artıq ölüm yoxdur, əbədiyyət var. Və deyicəklər ki, ey cəhənnəm əhli, artıq nədir? Ölüm yoxdur. Əbədiyyət var Və bunun eşitəndə cənnət əhəlisi evinəcək Cənnət məhlis Artıq elə bir şey Daha da pis bir Vəziyyətə düşəcək Sonra <coughs> Ümumiyyətlə like yətirməklə Həbir yə şeyləzi kelimək lazım ki Bələ həzistə ortasında insan heç vaxt Allah subhanətə alaq İnsanla qəsdi qərəlçiliyi yoxdur Ki insana əzab versin Bilə bilə insanı yandırsın. Allah subhanət hala əslində insanı çox istəyir. Allahın insanı verdiyi dəyəri, üstünlüyü nə siz mənə verə bilərsiniz, nə də mən sizə verə bilərəm. Nə ana öz evladına verə bilər, nə də evlad öz anasına. Allah subhanət hala insanı cənnət üçün yaratır. Allah subhanət hala insanı yanmaq üçün yaratmıyor. Amma dünyaya gəldikdən sonra cəhənnəmi seçmək yanmağı seçməyi. insan nə idi? İnsan öz tərcihidir, insan öz seçimidir. Amma aslında Allah s.w. insanı yaradır ki, mən cinləri və insanları mənə ibadət eləmək üçün ibadət eləsin və insan cənnətə girsin. Ümumiyyətlə, insan əgər Allah s.w. onun üzərində olan sevgisini, hidayətini, dirayətini, ehtimamını görmək istəyirsə, Allahın nəmətlərinə baxmalıdır. Bax, bu yerlər, göylər, günəş, su, yaşılıq, Allah s.ə.v. Allah həmsin kim üçün yaratır? Sənin üçün yaratır, mənə üçün yaratır. Aydınir, qardaşlar. Bütün bu torpaq, ayağımızın altında torpaq, yeraltı filizlər, hər bir şeylə, nə qədər ki nimətlər görür, Allah s.ə.v. Allah həmsin bizi üçün yaratır. Və yaxud, məsələn, adi insan öz əzalarına fikir verəndə, əgər sən, məsələn, milyardlarla bulun olsa və sən əlləri itirsən, Əl üzü böyük bir nemət. Bizə təsəvvür elə ki, əlin yoxdur. Əlin olmadan səhih hal necə olar? Və qardaşım durursun. əlin olmadan səhih hal necə olar? Hə. Yep. E? E? E? insan təharətə gedəndə əllə təmizləyir. Yemək yeyəndə əllə yeyir. Təsəvvür elə bir yerin qaşınanda mseslə, bravu qaşıyorsan, bravu qaşıyorsan. So, mkasail, kaşinsa, məsələn əllə ilə bura qaşırsan, oraqa qaşıyırsan. Daha məsələn bura qaşınsa məsələn dizinə qıranqəsə Heçimə. Yəni əl özü hətta artıq böyük bir nemətdir. Hətta bəzi məsələn deyirlər əl elə bir insani kimi canlı deyirəm. Yəni. Əl olmasa, yəni araqsız görürsən ki, necə yola verilə bilər. Görsən ki, amma əl hətta artıq insana həyatında mühəndir. Nəsar sözümün canı. Əgər sən məsəl bir əlin kəsilsə, iki əlin kəsilsə və milyonlarla səhifə pulun olsa, əli qaytarmaq üçün yerərsə, şək yoxdur insan verər, yəni. bir insan əgər desək o insan üzü sağlam insan nə edər yəni. İndi sən fikirləş ki, Allah Subhanahu görsənə qədər dəyərli bir nemət verir. Gəl Allah Subhanahu əlimizdən alsın. Sonra tezliklə o gedin pulu versin. Sonra tezliklə o pulu gələ sərf eləyə özünə elə al. Ondan sonra əlinin qiymətini biləy. Ona görə insan başına gəlməmiş belə şeyləri oturup fikirləşməli. Allah Subhanahu nemətlərini fikirləşməli ki <coughs> və Allah Subhanahu va taala barəsində insanda məhəbbət yaratsın. Və həmçinin İslamın insana insanalara İslam dininin insanlara verdiyi ehtimamı, yəni dediyimiz kimi heç kimə qiymət vermir. Yəni o hədislərə baxanda, peyğəmbər sallallahu əleyhi sözlərinə baxanda, tərəflərin sözlərinə baxanda oradan anlama olur. Məsələn, gətirirlər ki, Allah Subhanahu axtarsan, Allah Subhanahu va Allah s.ə. kimsəsizlərin və qəlbi qırıqlarının yanındadır. Necə ki, bir hədis qüçdürək ki, Allah s.ə. deyir ki, ey qulum, mən ac idim, niyə mənə doyuzdurmadım? Aydın dədir. Və qul deyir ki, ya Rabbi, sən deyə aləm, ya Rabbi-sən, mən səni necə doyuzdura bilərdim? Əgər deyir, sən deyir, filan qulum, bilirdin ac idi, belə deyil, elə deyir, onu doyuzdursaydın, mənim elə bil, sənə olan əcrimi, Məni onun yanında tapar Başqa bir hədisdə gəlir ki Ey qulum, mən xəstə idim Məni ziyarət eləmədim De, Ey, yarabbi, sən aləm, yarabbi, sən mən sənizi ziyarət edirdim Deyir, əgər deyir, filan qulum xəstə sən onu ziyarət eləsəydin Mənim sənə bəxş elədiyim əcri İnşallah deyir, onu yanında tapardı Özəcə xəstələr Xəstəlik elə bir şeydir ki, deyir, gecələrin nə qədər uzun olduğunu ancaq kim bilər Xəstələr bilər Yəni, insan xəstə olanda bir növ gözləri ki, kimsə yanına gəlsin. Yəni ki, nə qədər yaxın dostlar da olsa bir dəfə gəlir, iki dəfə gəlir, yavaş-yavaş həmsa uzanlaşır. İnsanlar ancaq eləyir ki, ən yaxın olan insanlar qalır. Və İslam da bu yerdə deyil yanına gedmək. Yəni, elə bir ki, bir növ bir qəlbi qırıq insanlara, insanların yanında olmaq. Xəstəni ziyarət eləmək. Və yaxud, gətirir məzlumun duası. Məzlum, Hətta kafir olsa belə onun duası qəbul Peyğəmbər sallallahu əleyhi deyir ki, məzlumla Allah Subhanahu arasında Allah Subhanahu məzlumla Allah məzlumun arasında heç bir maneə yoxdur. Yəni məzlum əlin qaldırıb dua eləyəndə Allah Subhanahu onun duasına cavab verir. Yəni zülm insanlara zülm eləmək elə bir şey insanın dünya həyatının Adaletli dünya həyatını qoruyur. Hətta o insan tövətdə olsa belə. Əgər zülm varsa, Allah Subhanahu yəni, taala, arxeyəsin deyirəm, dünyada o insan heç vaxt xoşbəxtlik tapa bilməz. <coughs> Necə ki, məsəl Allah Subhanahu Qurani-Kərimdə deyir: "Nə va Allah il Allah bir məmləkətin əhalisini şirklə görə Allah şərik qoşduqlarına görə deyir, həlak eləməz. Nə qədər ki, onlar öz aralarında ədaləti saxlayırlar. Yəni, dünyadaykən. Allah s.w. ona görə deyir, şirkə görə o məmləkətin əhaliçinin həlak eləməz. Nə qədər ki, o məmləkətin əhalisi aralarında ədaləti saxlayırlar. Yəni, ədalət varsa, insan dünyada rahat yaşayabilər, yəni, ətta kafir olsa belə. Amma ki, çox böyük ehtibam ki, o, ondur. Yani, İstər-istəməz. Olsa da İslamda olduğu kimi ondur. Sonra, <coughs> gətirilə elm, elmə tərif verirlər. İstilahi tərif yox, elmi tanıtmaq üçün. Deyə, elm odur ki, alçağda olan kimsələri yüksətməkdir. Elm nədir? Elm alçağda olan kimsələri yüksətməkdir. Elm deyil, təvazukarlıqdır, yəni deyil, ağac bar verdiyicə başını hal edir, aşağı salır yəni. Elm deyil, yıxılan adamın əlinə tutub qaldırmaqdır, elmin tərifi və ümumiyyətlə bütün bu labiləndən sonra insan görür ki, Allah s.h. nə qədər, elə ki, ürəyi sunub insanlara, kimsəsiz insanlara Allah s.h. dinində böyük ehtimam var və də ki Allah Subhanahu taala üzə ehtimamla irəli yani gəlir. Həmçinin ən böyük ehtimamlardan biri də İslamın yetim, yetimə verdiyi elə bir ki yeri kim verib heç bir gündə yoxdur yəni. Elə bir şey İslamın yetimə verdiyi məqamı heç bir kimsə verməyib. Hətta peyğəmbər sallallahu alayhi və ki kim ki bir dənə yetimi götürsə saxlayarsa dey, bəla ilə cənnətdə bərabər olacaq. Ata barmağını işarə edir ki Əlilə belə ilə ki, mənələ cənnətdə deyir belə Ətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki Yəni üzünə gülmək sədəqədir Başına əl çəkmək, tumaqlama Yəni xoş münasibət göstərmək sədəqədir Yəni insan bütün bunları biləndən sonra İnsanın elə bir ki, öz Rəbbinə qarşı olan Sevgisi, mənfəti çoxalır Amma görürsən ki, insan bütün bunları biləndən sonra da Yəni görürsən ki, Rəbbinə qarşı Az şiri gəlir, Rəbbinə qarşı həddini aşır. Ona görə də Allah Subhanahu va taala insanlar barəsində deyir ki: Ya ayyuhal insanu maghraq bi Ey insan, səni kərim olan Rəbbinə qarşı dilaldan nədir? Səni deyir kərim olan Rəbbinə qarşı dilaldan nədir? Və Allah Subhanahu Ər-Rəhman surəsində buyurur ki: Həl jazaa'l ihsani illa al-ihsan. Mə əvəzi qarşılığı deyir. Özü kimi deyir, yaxşılıq deyilmiydi? Yəni, Allah s.ə.qədə yaxşılığı elədir, sənə yaratdı, sənə nimətlər verdi. Bunun əvəzi özü kimi bir yaxşılıq deyilmidir. Sözsüz ki, ən büyük yaxşılığı da Allah s.ə.qədə didiklərin yerinə yetirməklə olur. Və bunun müqabilində də yaxşılı, yaxşılığı yaxşılıqla da yola vermək insanlar da nankör insanlardır. Allah s.ə.qədə biz yollardan eləməsin. <Sessizlik> və s.ə.vələlələbiyyə Muhamməd, və alə əlihi və s.ə.vələlələlələlələlələ